מצדים, מצדים המושג ביום ההוא לגבי ספר ישעיהו מדובר בו די הרבה, 29 פעמים הוא מוזכר והפעם האחרונה, אתם זוכרים שהוא מוזכר, היה לפני פרק 53, זה היה בפרק 52, פסוק 6 <ש> <ש> אוקיי, okay, זה היה פה. <coughs> לא. כן, okay, נזכיל עבדי. טוב, so, בכל מקרה, זה נמצא בישעיהו, פרק 52, פסוק 6, שמשהו יקרה, אלוהים אומר שהוא המדבר ביום ההוא, ביום ההוא ה... העם ידע בעצם שזה הוא שמדבר. מי שרוצה לקרוא את זה יכול, כי פשוט נעלמה לי פה שקופית, לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. אה, מי יכול לקרוא? 52-6. מה? אתה אני מראה, שקופיות? כן. לא רואים, אוי, לא סמתי, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה. אוקיי. חבל שלא אמרתם לי קודם. אוקיי. בסדר? כן. לכן ידע מישהו מלכן ביום ההוא, כי אני ה... הוא המדבר אוקיי, אז זה הפעם האחרונה שבו מוזכר בעצם המושג ביום ההוא. ו... אחרי שבעצם אנחנו קבענו שהיום שבה... ההוא מציין אירוע מסוים, אז בספר ישעיהו, בזמן שנגמר היום ההוא שהגיע, מתחיל בעצם התיאור של הישועה של אלוהים. היום אנחנו נדבר על זה מנקודת מבט של הכוח של אלוהים והכיוון שלו.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 וניגש העם איש באיש ואיש ברעהו ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבה. שימו לב, ביום הפרק השלישי שאנחנו מתייחסים אליו, אלוהים מתאר את החיים של עם ישראל בלעדיו. ללא מוסר וללא כיוון וללא משענת כלכלית בסיסית כמו לחם ומים. אוקיי? ככה הוא מתאר את החיים שלהם. כאשר העם פונה נגד אלוהים, אלוהים פונה נגדו. בעצם אנחנו קוראים את זה שכל אלו שהם בעצם מנהיגיהם הגדולים ביותר והמכובדים ביותר לא מסוגלים בכלל לתת מענה לכל הבעיות והם בעצם מי שימשול בהם זה נערים נערים יהיו השרים שלהם על כל שר החמישים נשוא פנים יועץ חכם גיבור איש מלחמה לא משנה מי כל המנהיגות של העם לא מסוגלת לתת מענה ובעצם מי ששולט בהם זה נערים. אז רק שנייה אני רוצה לעבור אנחנו למדנו בפרק הקודם בפרק 2 על הדרך בעצם שאלוהים קובע את הישועה שלו לעם, הוא קובע אותם דרך המשיח, דרך מי שאנחנו ראינו שבעצם הוא זה שנותן את הישועה אנחנו קראנו בישעיהו 21 בפסוק 4 שבעצם כל מי שעולה אל הר אדוני הוא עולה למקום שם אלוהים שופט ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים. את זה אנחנו יודעים שבעצם הקטע הזה מדבר לפי מה שלמדנו על המשיח לפי הסמנטיקה שאנחנו קראנו בפרק 11 אני רק אעבור על זה צ'יק צ'אק לפני שניגע בשיעור שלנו היום תשימו okay. לב שזה אותו, אתם, אם אתם זוכרים, יצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, כאן מדובר על המשיח, ותשימו לב שבפסוק שלוש כתוב שהוא בעצם אה, ישפוט לא לפי מה שהוא שומע, והוא יוכיח גם, לא למשמע אוזניו יוכיח, שפט בצדק דלים וגם הוכיח במישור לענווה ארץ. Ee, זה אנחנו רואים שזה בעצם מתאר את, את אלוהי, את המשיח. בפסוק ee, עשר, והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים מדרשו והייתה מנוחתו כבוד. כל התיאורים האלה בעצם שקשורים למושג ביום ההוא, אנחנו ראינו שמתחילים ונגמרים במשיח שהוא המטרה של היום ההוא ביום ההוא זה מה שיקרה מפרק 52 והלאה מפרק 52-6 והלאה זה כבר יתגשם במשיח ותהילים פרק 98 אנחנו קוראים מזמור שירו לאדוני שיר חדש כי נפלאות עשה הושיע לו ימינו וזרוע קודשו הודיע אדוני ישועתו לעיני הגויים גילה צדקתו זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו פה דוד מהלל את אלוהים על הישועה שלו ועל זרוע קודשו ועל אנחנו נדבר היום זרוע אדוני מוזכרת בכתובים בצורה רחבה מאוד ואנחנו נראה בעצם איזה קשר יש בינה לבין המשיח בעצמו. בואו נעבור עכשיו לספר דברים, פרק 4, פסוקים 32-35. בעוד שבועיים בערך אנחנו חוגגים את ליל הסדר. שבזמן הזה אנחנו זוכרים את הישועה של אלוהים לעם ישראל. כל הטקס הזה שאנחנו בעצם משקיעים בו כל שנה הוא אך ורק קשור למונח לזכור. אלוהים באמת מתעקש שאנחנו נזכור את מה שהוא עשה. הוא מתעקש שאנחנו נזכור מכיוון שיש לנו נטייה לשכוח. והנטייה שלנו לשכוח בעצם מונעת מאיתנו לראות את המשיח ואת הפעולה שלו בחיים שלנו. גם פה בפרק 4 פסוקים 32 ו-31 עד 35 משה בעצם מספר לעם ישראל את הישועה של אלוהים. כתוב "כי שאל נא נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ למקצה השמיים ועד קצה השמיים הנייה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם, כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה, ויחי? או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה, וביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם במצרים לעיניך? אתה הראית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אז כאן משה אומר להם, זה פעם ראשונה בהיסטוריה האנושית שאלוהים אה, בחר לו עם ובעצם אה, הראה להם את הכוח שלו ואת הזרוע שלו. אה, הוא לקח אותם לא סתם ככה, באיזה שבט מהג'ונגל, אלא הוא לקח אותם והוציא אותם מעבדות והראה להם בעצם מיהו. איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה ביד חזקה ובזרוע נטויה. הזרוע של אדוני פה, המושג הזה שנקרא ביד חזקה ובזרוע נטויה נמצא כמה וכמה פעמים בכתובים, דרך אגב זה מוזכר גם בדיברות, בדיבר הראשון, ככה גם אלוהים, זה הזהות של אלוהים של יד חזקה ובזרוע נטויה, ותמיד הוא קיים בכתובים בקשר לישועה של אלוהים בואו נחלק אותו בעצם, ננתח את המושג הזה. ביד חזקה לא צריך ממש לשבור את הראש, יד חזקה זה יד עם כוח רב, נכון? המושג הזה יד חזקה מעיד על הכוח הרב של אלוהים. מה עם יד נטויה? מה דעתכם? מה, מה המושג יד נטויה אומר? אוקיי, אבל מה זה אומר? מה זה יד נטויה? מאיזה שורש זה בא? נון טה, נכון? נטה. אוקיי, נטייה. נטיות זה כיוון מסוים. לנטות זה לכוון למקום מסוים, אוקיי? כשאני אומר שהיד שלי נטויה, אז אני צריך להגיד אחרי זה לכיוון של מה. לכל, לכל נטייה יש בעצם אה, כיוון. אה, הנטייה של אלוהים הייתה להוציא את בני ישראל ממצרים, לאיזה כיוון? לכיוון ארץ כנען, נכון, בכל זאת הייתה נטייה שלו, היד הנטויה, הוא מוציא אותם בכוח אבל בכיוון מסוים, זה לא סתם להוציא אותם, היד של אלוהים תמיד נטויה לכוון את הכוח הרב שלו לכיוון מסוים, בואו נקרא לזה באיזושהי הגדרה מסוימת, ביד חזקה ובזרוע נטויה שווה אנרגיה אלוהית עצומה המכוונת למטרה מוגדרת וברורה, אוקיי? כוח גדול מאוד מאוד אבל מכוון אה, בצורה אה, מוגדרת. הוא בדיוק לאן הכוח הזה הולך. אז זה אה, דוגמה, אלילי, תגיד, יש אנשים שיש להם נטייה לבחור אה, בסוגי מזון מלוכים ולא מתוקים, נכון? אז זה מראה על כיוון מסוים בחיים שלהם הנטייה שלהם זה ללכת בכיוון הזה, אוקיי? כך גם עם הזרוע של אלוהים, הכוח שהוא מפעיל פועל בכיוון מסוים. אה... מהי האנרגיה הזאת? לדוגמה, אלוהים שולח את משה לעם ישראל במצרים והוא מספר להם על הדרך שאלוהים ישחרר אותם מעולו של מלך מצרים, כך הוא מספר להם. שמות פרק 6-6-7 לכן אמור לבני ישראל אני אדוני והוצאתי אתכם מתחת סבנות מצרים שימו לב כאן אלוהים יש לו מטרה והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים <ה>... כל מה שאלוהים יעשה כאן יש בו כוח רב מאוד לה... להוציא את בני ישראל ממצרים אי אפשר בנימוס אי אפשר לעשות את זה בדרך שהיא לא מצריכה אנרגיה אבל אלוהים הוא שם את כל האנרגיה שלו שם בכיוון מסוים ולקחתי, מה הכיוון? לקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים בכל כיוון שאתם תלכו אחריי אתם תדעו בעצם שהכוח שאני השקעתי כל הכוח שלי הולך אה, בכיוון הזה שאני מוביל אתכם לקחת אתכם לעם ואני אהיה לכם לאלוהים ככה אתם תדעו בעצם מי האלוהים שלכם <coughs> הישועה של אלוהים יוצאת לפועל בכוח בשני אלמנטים בכוח, בכוח שלו ובזרוע הנטויה שלו זאת אומרת בכוונה לעשות את מה שהוא אומר בדיוק Uh, הזרוע של אלוהים נטויה לתמיד לעבר הישועה של העם שלו אבל בתנאי מסוים uh, תכף נדבר על זה כל מי שיהיה חלק מהעם הזה יהיה חלק גם מהישועה של אלוהים לאלוהים יש תוכנית לנטות את האדם החוטא מהדרך שהוא הולך בה לשחרר אותו בכוח חזק מאוד אבל להוביל אותו בכיוון מסוים כל זה צריך להיות בתנאי Uh, שהאדם הזה באמת הולך, uh, רוצה לקבל את זה מאלוהים. אלוהים לא יכול לשחרר את עם ישראל בכוח, נכון? אם עם ישראל לא רוצה. אם עם ישראל רוצה להישאר במצרים, אלוהים יכול להכריח אותם לצאת? כמובן שלא. עם ישראל צריך בעצם להיכנע לאלוהים וללכת בכיוון שאלוהים מראה. אבל כמו שאנחנו קראנו בפרק השלישי שאותו אנחנו לומדים היום, אנחנו רואים בעצם שאלוהים את היד שלו, את המשענת שלו, מה שקראנו בפסוק הראשון, אם תסתכלו בפרק השלישי, אלוהים מה הוא עושה? הוא מסיר את המשענת, מוציא את המשענת שלו, הוא מוציא את המשענת ולעם ישראל אין על מה להישען. למרות שלאלוהים יש כוח חזק מאוד, פתאום הנטייה של הכוח שלו היא לעבר נגד העם, לא לטובת העם, נגד העם. אתם שמים לב? אנשים חושבים ששומעים את המושג ביד חזקה ובזרוע נטויה, כאילו שיש לזה רק קונוטציה חיובית. אבל היד חזקה ובזרוע נטויה יכול להיות גם נגד העם בעצמו. או לא רק נגד העם, אלא גם נגד האויבים שלהם. בואו נראה איך זה כתוב. זה כתוב כמו שאמרנו בפסוק אחד, כי הנה האדון אדוני צבאות מסיר מירושלים ומיהודה משען ומשענה כל משען לחם וכל משען מים. הכוח של אלוהים בעצם מופנה אה, מעם ישראל והכיוון של היד שלו הוא עובר לזמן, לצד אחר בעצם, לא לעם. אה, את זה אנחנו רואים גם בישעיהו 5, 2025. אני רוצה להראות לכם עוד מושג שקשור מאוד למושג שקראנו בזרוע, ביד חזקה ובזרוע נטויה. המושג הזה נקרא בעברית ועוד ידו נטויה. אוקיי? שמעתם על זה, לא שמעתם, משתמשים בזה הרבה פעמים גם בעברית מודרנית, ועוד ידו נטויה. או ועוד היד נטויה, אוקיי? ועוד היד נטויה, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל תשימו לב, אה, עוד היד נטויה זה מושג בעצם שמתאר מצב שפעילות מסוימת ממשיכה לפעול בכיוון מסוים, למרות תוצאות קשות זה עוד לא נגמר. זאת אומרת, אם אתם חשבתם שזה הסוף, טעיתם. יכול להיות הרבה יותר גרוע ועוד היד נטויה. לדוגמה, זה יכול להיות גם uh, במצבים של uh, אנשים שעושים הרבה ילדים אז אומרים על הבן אדם הזה uh, יש לו שמונה ילדים ועוד היד נטויה מה אתם הבנתם מזה? שהוא לא רק יכול להיות, ועוד היד נטויה זאת אומרת יש לו כוונות להמשיך גם עם הוא, לא, הוא לא רוצה להפסיק גם אם כל הסביבה אומרת לו מספיק כבר דרך המצב שלך וזה ואתה ממשיך עושה ילדים כאילו אין מחר הוא אומר, מה לעשות, עוד היד בטויה. זאת אומרת, הוא ממשיך לפעול למרות שהוא לא אמור לעשות את זה. אלוהים מדבר בפרק 5, פסוקים 20-25, בצורה מאוד מאוד ברורה על העם, שהם בעצם קוראים לטוב רע ולרע טוב, אוקיי? הם שמים חושך לאור ואור לחושך, אני לא אקרא את כל זה, אתם יכולים לקרוא את זה בעצמכם. ואז בפסוק 25 כתוב, על כן חרא אף אדוני בעמו. שימו לב להטייה של המילה נטוי. וית ידו, אוקיי? ויית ידו עליו, ויכהו, גזו הערים, ותהי נבלתן כשוכה בקרב חוצות, בכל זאת לא שבע אפו, ועוד ידו נטויה. תסתכלו על החלק האחרון של פסוק 25, ותפתחו את פרק 9 בישעיהו. Uh, המושג הזה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה מופיע בפרק 9 עוד שלוש פעמים ועוד פעם אחת בפרק 10. אני רוצה להראות לכם ישעיהו פרק 9 פסוקים 11, 16, 20 uh, בדיוק מילה במילה ישראל מקבלים מכות בעצם מאלוהים בלי הפסקה לא משנה מה שאלוהים עושה להם, הם עדיין ממשיכים בדרך. כתוב, בכל זאת לא שבע אפו ועוד ידו נטויה. אתם שמתם לב כמה פעמים זה מופיע? אמרתי לכם, 11, 16 ו-20. לא יודע איך זה מופיע אצלכם בתרגומים, אבל זה חייב להיות מילה במילה כי זה אותו, אותו המושג. זה מופיע ככה? לא מופיע? לא אותם פסוקים, אה לא אותם פסוקים. אבל זה פסוק כאילו בצורה מושכנת, פועסת הכספים. אוקיי, בסדר, לא משנה. העיקר שתראו בעצם שבכל זאת לא שב אפו. למרות כל המקות, נטיית ידו של אלוהים נגד עמו לא נפסקת. אנחנו בפסח אומרים שאלוהים שחרר את עם ישראל ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. אנחנו בעצם אומרים שזאתי הנטייה של אלוהים, לפגוע באויבים של ישראל אבל אף פעם לא להשתמש בזרוע החזקה שלו לנטות אותה עליהם ואנחנו רואים פה בפרק 9 בישעיהו עד כמה שזה לא נכון אנשים לא מבינים עד כמה חשוב ללכת בדרך של אלוהים בעצם כדי שהיד החזקה שלו מה תעשה? תשחרר אתכם ביד חזקה ובזרוע נטויה זה על תנאי. כמובן על תנאי, התנאי הוא להיכנע לאלוהים. בני ישראל לא היו יכולים לבוא ואלוהים להגיד לו, תקשיב, אנחנו נצא ממצרים בדרך שאנחנו נגיד לך. אתה לא יכול להגיד לנו איך לצאת ממצרים. אנחנו בעצם נקבע את הדרך השחרור שלנו. זכור שזה נשמע מגוחך. בוודאי זה נשמע מגוחך, זה מאוד מגוחך, אבל אתם יודעים משהו? היום הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד, הם לא מעוניינים בעצם אה, לקשור יחסים עם אלוהים לפי התנאים שלו. הם רוצים שהיחסים שלהם עם אלוהים יהיו לפי התנאים שלהם. הם בעצם קובעים את התנאים. וכאן אנחנו יכולים לראות את זה שהיחס של אלוהים לסיפור הזה שאתה תחליט איך עדי צריך להיות, בעצם אתה הופך לאלוהים שלי. אני צריך להיכנע לרצון שלך במקום שאתה תיכנע לרצון שלי. עכשיו מה קורה פה? יש לנו שני אלמנטים. יד חזקה ובזרוע נטויה לשחרור העם. קוממיות. להגיע לחירות. יפה מאוד. אבל אך ורק לפי התנאים של אלוהים. בואו ניקח את זה לחיים האישיים שלנו. אל לנו לצפות שאנחנו נפנה נגד אלוהים. ובסופו של דבר אנחנו נבין שהיד החזקה שלו והזרוע הנטויה בעצם תדריך אותנו לשחרור כי זה לא יקרה אנחנו רואים את זה ממש בפסוק בפרק 9 בישעיהו מאוד מאוד ברור כתוב בכל זאת לא שר אפו מה זה לא שר אפו? <חש> לא פסק לכעוס <חש> אוקיי לא פסק מלכעוס ועוד ידו נטויה אבל ידו נטויה למה? להמשיך ולפגוע בעם הזה שקובע את התנאים של היחסים שלו איתו. זה מה שהפסוקים האלה מדגישים, את מורת הרוח של אלוהים מעם ישראל, ודווקא הוא מראה להם, בזה מה הוא מראה? שעם ישראל בתנאים מסוימים לא שונה מאף עם על פני האדמה אם הוא פונה נגדו. אז אלוהים בעצם לא עושה איפה ואיפה, ולמה אנחנו מתכוונים? שאלוהים משפיע את הכוח ואת ההדרכה שלו על כל העמים. בואו נלך אל יחזקאל, אני רק רוצה להראות לכם בעצם איך זה פועל, את הזרוע של אלוהים. גם לגבי המצרים בעצמם, הרבה הרבה זמן אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים. יחזקאל 30, 21, 26. שימו לב, הרבה פעמים המילה זרוע מופיעה פה, בשני אלמנטים שונים לחלוטין. אחד לפי הרצון של אלוהים, והשני בניגוד לרצון של אלוהים. יחזקאל 30, 21, 26. אלוהים פונה אל יחזקאל בדרך שהוא תמיד פונה אליו ואומר לו בן אדם מה הוא הולך לעשות? את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי והנה לא חובשה לתת רפואות <חש> לשום חיתול לחופשה לחזקה אין תחבושת ומה בעצם לתפוס בחרב אלוהים שובר את הזרוע של מלך מצרים כדי שהוא לא יוכל להחזיק בחרב אוקיי עד כאן אנחנו מבינים מלך מצרים לא יוכל להשיב מלחמה. לכן כה אמר אדוני הילני אל פרעה מלך מצרים ושברתי את זרועותיו את החזקה ואת הנשברת. פסוק 21 שובר לו זרוע אחד, פסוק 22 כמה זרועות הוא שובר לו? הוא שובר לו את החזקה וגם את זאת שנשברה. עוד פעם. ומה הוא עושה לחרב שלו? והפלתי את החרב מידו. שמתם לב שכל הפעולות פה הם של אלוהים נגד אדם או לא, נכון? אני לא סתם אומר את זה, זה כתוב. אלוהים אומר, אני הולך לשבור לו את הידיים כדי שהוא לא יוכל להחזיק חרב. בואו נמשיך לקרוא. ומה הוא עושה אחרי זה? והפיצותי את מצרים בגויים וזריתם בארצות. אחרי שאלוהים מטפל במלך מצרים, אין להם מנהיגות, ואלוהים מבטיח שהוא מפזר אותם בכל הארצות. מה זה אומר לגבי המצרים כעם? <אז> <אז> נכון? מי עושה את זה, לפי מה שאנחנו קוראים? <אז> אלוהים. בואו נקרא בהמשך, ואז תשימו לב, שינוי. עכשיו, מהקטע שאלוהים אומר, אני שובר, עכשיו מה הוא עושה? וחיזקתי את זרועות מלך בבל, ונטעתי את חרבי בידו, ושברתי את זרועות פרעה, ונאק נעקות חלל לפניו. והחזקתי את זרועות מלך בבל, וזרועות פרעה תיפולנה. וידעו כי אני ה' בטיטי חרבי ביד מלך בבל, ותשימו לב למילה נטע, אוקיי? ונטע אותה אל ארץ מצרים. ועוד פעם, בפסוק 26, בדיוק כמו 23: "והפיצותי את מצרים בגויים, וזריתי אותם בארצות". וידעו כי אני אדוני. עוד פעם, אתם יכולים לראות פה, אשאל אתכם שאלה, כמה סיכויים היו למצרים נגד הבבלים, לפי מה שאנחנו קוראים פה, אוקיי? האם זה היה קרב שווה? לא, נכון? זה לא קרב שווה. כאן אנחנו רואים שאלוהים נוטה לכיוון של מי יותר? <אז> נכון, הוא נוטה לכיוון של מלך בבל בבירור. למה הוא בעצם מעדיף את בבל על פני מצרים? מה ההבדל בין מצרים לבבל? הרי שניהם עובדי אלילים. בבל היא אף פעם לא נחשבה כצדיקה במיוחדת, במיוחד אם תקראו עליה מה שאלוהים רוצה לעשות לה בספר ירמיהו או בהתגלות. מבבל? לא, אבל פה תשימי לב שאלוהים אומר חיזקתי את זרועות מלך בבל. נגד מי? שימו לב שהפעולות שאלוהים עושה עם בבל זה כדי שהם ינצחו את המצרים. הוא לא דואג לרווחה הכלכלית שלהם. הוא משתמש עכשיו במלך הבבלי ככלי, תשימו לב למילים, הוא אומר אני שם את חרבי ביד של מי? של מלך בבל. אני שם את החרב שלי ביד של מלך בבל. הוא משתמש בבבל ככלי לעשות את הרצון שלו. יש לנו פה שתי... אלמנטים. אלמנט אחד, שזה מלך מצרים, שאלוהים יוצא נגדו, נכון? הוא, אלוהים רוצה להשמיד אותו, ובמי הוא משתמש? משתמש בבבל, כדי לעשות את הרצון שלו. דרך אגב, איפה המקום הכי מפורסם שאלוהים משתמש במלך בבל? שאנחנו מכירים כאנשים שהיו באיזה סמינר ידוע לא מזמן? כן, כמובן, בפרק הראשון, מה אלוהים נתן? את יהויקים, נכון? ביד של מי? ביד בבל. הוא נתן, נתן ביד בבל את יהויקים מלך יהודה. Uh, תשימו לב שבעצם בבל uh, היא ביד של אלוהים כדי להוציא את הרצון שלו. אלוהים משתמש בכל מה שאפשר, תשימו לב, לקדם את תוכנית הישועה שלו. מצרים עומדת בניגוד לתוכנית הישועה שלו.